Чи гарно тобі, подруженько, нині? Гарно і страшно, сказала Мирося, Наче перед грозою. Дівчата-подруги, лагідно мовив Зарислав, Нема у мене вінця царського. Повінчайте мене з Миросою вінком весняним. вічне кохання. Витицькі дівчата з щобитаннім оточили молодих, Заквічали їх польовим зелом, повели хоробот. Величальну пісню підхопили юрма. Горевій слухав, болісно похитував головою. — О, перони! Ласка це твоя чи гнів? Не збагну! — Що буде з нами? — шепотів знічений печерун. — Неси мене, коханий, щасливо співала Мирося. Неси у твоє нове царство. — Немаємо кінця, — підхопив Зарислав, обнімаючи наречену. Палаци у нас зоряні, смолоскипи сонішні, вісники, хмари, лебедині, а боярами будуть сини далеких зірок. царюватимуть до віку. Добре, побратими, добре дієш, схвально промовляли дуб з вітрограєм, дух вільної хортиці промовляє твоїми вустами. Словутинські лицарі радіють нині з нами. О, ярдиве! Втішно звався Боян. Прислухаючись до голосистої веснянки, дякую за ласку велику. Прозріли люди, і я з ними прозрів. Тепер не страшно помирати, бо відаю, не вмре в народі моя пісня. Там, де воля, там і слово боянове. Бережіть його люди. Він ударив по струнах, долучаючись свій голос до слів які разом з ярим сонцем, з шелестом весняних дерев, з гомоном пробудженої землі, панували над Слов'янським краєм. Візьмемось за руки, подамось на луки, на вогні святому спалимо розлуку, пісню заспіваємо, волю прославляємо, у яснім Лиха горенька не знаймо.